Du lytter til Radio 24-7 og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi her sørme igen i Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin Q&A. Jeg er som bekendt cool i vores titel, og ved siden om mig står, havde jeg sagt, store A. I dag skal vi blandt andet tale om P3-ironi. Vi får også lige om lidt besøg af journalisten Adam Holden for at tage fat i det emne, vi også også berørt i sidste uge, nemlig mediernes behandling af journalisten Jeppe Nybro. Og så om, om vi ikke til sidste udsendelsen skal en tur ned af den journalistiske Memory Lane. Ja, der skulle have været en skiller. Det var der ikke. Men øh, vi skal jo som sædvanligt kigge tilbage på, øh, hvad der er sket i medieugen, der kigger. Og der er en af de store ting jo, at øh, Danmarks Radio, de har smidt en af de virkelig store lunser ud til produktionsselskaberne i Danmark. Som de fleste nok ved, så laver DR jo for de 3,4 milliarder, som de får hver eneste år. Der laver de jo en stor del af tingene ude på i selve DR-byen, eller rundt omkring i regionerne i Danmark. Men der er så altså stadig flere ting, der kommer ud til private produktionsselskaber. X-Factor er en af dem. Men nu kommer der en af de rigtig store. Det er aftenshowet. Det er store show, der kører hver aften, alle hverdagsaftener mellem kl. 19 og 20. Og det bliver simpelthen muligt for en privat aktør at lave det fremover. Og, øh, man... Ja, med visse modifikationer, fordi der er jo no nogle begrænsninger for, hvem der, hvem der må byde ind. Blandt andet må, blandt andet må Nordisk Film ikke byde ind, og det har den øh, helt øh, jordnære begrundelse, at øh, Nordisk Film producerer konkurrenten til øh, aftenshowet, nemlig Go Aften Danmark på, på, på TV2, så de må altså ikke byde ind. Og så er det rigtigt, det du siger med, med x at det produceres sig ude i byen, men, men der skal vi jo altså ikke glemme, i forhold til hvor mange penge Dan Danmark Radio sender ud i det private produktionsmiljø, at det der med x det synger jo på sidste vers. Det gør det. Det gør det. Efter 10 år, så er det slut med at se på håbefulde danskere, der kommer ind og synger mere og ofte mindre godt til, til stor moro. Men øh, det bliver jo spændende at se, det kan hvem der være, er. Inden. Det kan være, at de strik overtager X-faktor, fordi mm. jeg vil sige, nogle af de indledende man i X-faktor minder nogle gange mig lidt om noget, der snarere burde være henvist til, altså, til bemeldte strikpsykiatrien. Ja, altså man kan sige, at hvis, hvis man sker 25 procent af DR's budget, øh, som, øh, så, så vil der jo faktisk være en, øh, en stor pulje penge, man faktisk kan give til en, så vidt jeg ved også, ganske trængt distriktspsykiatrik. Det, det står jo næsten Præcis. lige så skikket. Så vil jo slå så, to kan... fluer med et smæk. Man nedlægger x faktorer og så penge til øh, de, de, de syge, men ja... Øhm, yeah. Ja, og så, så har vi den her uge, hvor det var. Det jo sådan lidt over i din afdeling Henrik, Der var jo statsministeren, han holdt jo sin åbningstale, som man jo altid skal her den første tirsdag i oktober, hvis jeg husker rigtigt. Der står faktisk i grundloven, så. Det står nemlig i grundloven, det står, at 1. Det det tirsdag i oktober, og han skal redegøre for forridets tilstand. Så det var jo det hele taget en, en stor politisk uge, også fordi at efter åbningstalen følger jo to dage senere, den også lige så, øh, legendariske åbningsdebat. Og, og der er jo sket et eller andet sådan på mediefronten i forhold til, til dækningen af den. I hvert fald kan man se, hvordan både statsministeriet og sådan set også øh, regeringens modstandere spekulerer i, at danskerne bruger medier i forhold til politik på en anden måde, end de gjorde for, for nogle år siden. Altså det der med, at man sidder og lytter andægtigt til øh, åbningstagen, eller for den sags skyld til åbningsdebatten. E, nej, sådan foregår det ikke mere. Altså folk sidder med den nok så berømte second screen, så det kan godt være, at de har statsministeren kørende øh, et eller andet sted i baggrunden, men, men så tjekker man altså også lige Twitter, og så tjekker man også lige Facebook, og, og det spekulerer de altså i de her øh, politikere fra, fra, fra, fra alle sider. Altså, Blandt andet var det meget, synes jeg, øh, hvordan øh, der løbende under statsministerens åbningstale kom nogle tweets ud med hovedpunkter fra den tale, der så kørte på, skal vi kalde det first screen, de hovedpunkter der kom så ud på, på second screen. Og om torsdagen, da der var åbningsdebat, jamen der kunne man også se, hvordan Socialdemokraterne jo havde planlagt, at øh, nu skulle de politiske løgtenende ind og angribe regeringen for at ville tage fra de fattige og Det til de rige. Det er jo helt efter, ja, efter ja. båden. Og så samtidig kommer der så nogle tweets og nogle vi, små videoer på de sociale medier, så skal underbygge de påstande, der bliver fremsat nede i Folketingssalen. Ja, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi på, der må man jo ligesom antage, at man fra Socialdemokraternes side simpelthen har forproduceret forskellige øh, gendrivelser af det forventede indhold af statsministerens åbningstale. Det bliver meget spekulativt efterhånden, når man sidder og skal, skal håndtere kommunikation fra politikere. Gør det ikke det? Jo, og det bliver meget meta. Øh, for, fordi det er jo ikke, man skal ikke længere kun forholde til det, der bliver sagt i, i folketingssalen og folketings talerstol. Nej, i lige så høj grad skal vi som medier, men, men jo også politikerne selv, forholde sig til det, de politiske modstandere skriver på de sociale medier. Indimellem har man indtrykket af, at det sådan set er en større magtfaktor, end det, der rent faktisk bliver sagt fra Rides, det nogen kalder Rides fineste talerstol. Men, men nu, vi skal jo en, en tur ned ad Memory Lane, som det blev sagt allerede i indledningen <laughs> tidligere. Altså, var det noget, dengang du sad, og havde hænderne nede i, og var gået over til, til den mørke side, og var politikernes håndgangende kommunikationsmand, var det noget, I havde, havde fingrene ned i? Ja, altså, det med de internationale... jo der er vi jo godt nok langt tilbage i, i tiden. Det er jo sådan, lige efter 2. verdenskrig. Nej, det var det ikke, men, men, men jeg kan da huske, at da jeg var, øh, hvad hedder det, spin -doktor i Venstre, der, der talte vi om, at nu skulle vi snart have Venstre på noget så aktionligt som internettet. Øh, så det var i min at uh, der kom et site, der hedder Venstre.dk. Uh, skal vi ikke bare stille og roligt sige, at det, her, det har jo udviklet sig lidt siden da... Det er blevet en lille smule større, kan jeg ja, næsten uh, forstå på det ikke? hele. Ja, Og så har vi jo øh, en sidste ting her. Det er, at vi, der bliver uddelt mediestøtte for, for 2018, om ikke så forfærdeligt længere. Nu er det blevet annonceret, hvad for nogle ansøgere, der ja. er kommet ind der. Og der må man jo, inden vi nu øh, fortæller, hvad det er for nogle ansøgere, der er, så, så, så er vi jo også nødt til der at på, og, på. Og der er også begrænsninger for, hvem der kan søge, fordi det er jo stadig så gammeldags sammen, at for at man kan søge øh, mediestøtte, så skal man altså udgive et tekstbaseret medie. Det er altså ikke nok at lave en podcast eller lave en eller hvad det nu er. Det skal man i hvert fald være. Det er at få licens. Altså det, det der med at få fat i mediestøtten, jamen det fortsætter sådan, som reglerne er i dag, men må det ikke blive ændret, når der kommer noget, der et nyt mediefoldi. Det fortsætter altså i dag, at man skriver noget, der er baseret på tekst. Ja. En af de ting, som jeg undrer mig lidt over, det er, fordi når man kigger ned over, hvem der har søgt, jamen så er der jo sådan mange, man kunne sige, var relativt forudsigelige, både følge Tongen og sætland har søgt. Og, det og er jo effektivt et... landbrug, jeg man også. Ja, dagbladet effektivt landbrug, det er jo et af, ja. det, Ikke jamen, jeg læser dagligt, Ej, men... Nej, det altså, er ikke, de, de ikke øverst i bunken hjemme hos mig. Men, men, men så er der så to eller tre andre, som jeg, jeg godt kender lidt til. Ja, altså der er jo selvfølgelig, der er jo familiejournalen, og øh, der hører under aller og sørme om ikke også ser og høre, som jeg jo jeg ved, du tidligere har, har haft en vis øh, berøringsflade med. Ja, og PF, de, de har alle tre søgt øh, for første gang om, øh, om mediestøtte nu. Jamen det er jo, altså, jo, jo, jo nydeligende øh, foretagende derude øh, hos alle. Så, så nu søger jeg både se og høre og, og Billedbladet... Øh, øh, penge fra den offentlige kasse. Jeg vil bare sige, stille og roligt, at sidst jeg tjekkede på de kanter, så kunne det nu godt løbe rundt i sig selv, men øh, hvad der er, Nette Kokholm, som jeg tror, jeg er redaktør på øh, Aller, har sagt, jamen, når nu alle de andre kan søge mediestøtte, så vil vi også gøre det. Og det er jo også en slags argument. Ja, det er grundlæggende det, det argument. Hun bliver faktisk spurgt i, i et interview med, med journalisten, om hvordan om man, at det nu skal være noget, man får mediestøtte til at dække de kendte og kongelige. Men der henviser hun så til, at jamen, BT og Ekstrabladet gør, skal meget af det samme, og når alle andre, de også får penge, jamen, så skal hun selvfølgelig, og så skal de selvfølgelig også have det. Du lytter til Radio 24 /7. Sidste uge havde vi her i Q&A <coughs> en diskussion om dækningen af gisseltagningen af Jeppe Nybro og hans bog Kidnappet. Det var en diskussion, vi havde mellem Nybro's forholdsredaktør Javn Kvist og Radio 24 kanaldirektør Jørgen Ramskov. Ramsgård erkendte i den forbindelse, at dækningen af Nybro's tilbage, eller øh, altså tilfangetagelse, dog ikke øh, sådan set. retrospektivt havde været helt uden fejl. Og Ramsgård erkendte også, at Nybrugs kritikere var blevet behandlet mere med fløjlshandsker, end godt var. Den kritiske dækning var, øh, da den fandt sted der for et par år siden, i høj grad inspireret af en anmeldelse, som journalisten Adam Holm skrev i weekendavisen. Mærkværdigt er det også, at Nybro efter på det tidspunkt at have været holdt som fange i mere end to uger, som han beskriver som uhyrlige, har rene negle, Bært armbåndsur, som vi ellers forstår var taget fra ham, og blotter en brystkasse, der ser ud som om den har været eksp eksponeret for sollys. Nybro lider angiveligt på det tidspunkt af søvnmangel og græder dagligt at kaste op, men øjnene afslører ingen tegn på blodudtrædninger, blodudtrædninger af hverken træthed eller anden belastning. Og så følger... Øh... Adam Holm faktisk op i denne her uges udgave af, af Weekendavisen med noget, som... Ja, det kan vi jo passende spørge, Adam Holm lige om lidt, for han lige kom i studiet. Velkommen til. Men inden du nu lige får råd, så vil jeg citere for, hvad du selv har skrevet i, i den her uges udgave af, af Weekendavisen. Når man som nybrug havde lidt overlast, var det i sagens natur oprørende at jeg skulle stå model til et belastende efterspil. Den side af sagen er jeg oprigtigt ked af og jeg var der også inden arrestationen af kidnapperen. Forhåbentlig er der hermed sat et vigtigt punktum for nybrug. Alle må vi håbe videre at de gengroede stier, for min del med et par torne i fødderne, som du udtrykker det, Adam Holm. Hvad er det for nogle tårne du har fået i dine fødder? Skal jeg slagtes? Nej, nej, vi vil ikke kunne. Vi vil kunne, vores gæster det bedste i det her program, det ved du, Adam. Det er godt. Og I må også gerne skære, i mig. Bortset fra det, jamen altså, de tårne, jeg selv har jorket op under fødderne, handler selvfølgelig om, og øh, det er måske svært at sige enkelt sådan at kogle ned til den berømte bullionterning, men øh, I ved jo selv fra øh, diverse slagsmål og sager, I har været i, at, at man står... Øh, på slagmarken og øh, giver og tager og øh, er ikke så opmærksom på, hvordan dem på den anden side nødvendigvis øh, modtager det, man sender afsted. Øh, og så går der noget tid, øh, og røgen lægger sig, og man i hvert fald, kan jeg sige for min del, begynder lige at tænke over, øh, an pardon my French, hvad fanden var det, der skete? Og, øh, og jeg har selvfølgelig med tiden fået, det er jo et lille medielandskab, folk kender hinanden, så jeg har fået underretninger om, at Jeppe Nybro øh, har haft en svær periode, efter, ja, både efter øh, men også efter den sag, der kørte, øh, og jeg kan jo godt regne ud, uden jeg sådan direkte har fået at vide, at jeg er solo soloansvarlig, så kan jeg jo godt regne ud, at jeg også har spillet en rolle. Og, og det har jeg faktisk været, og det lyder måske øh, øh, falsk angrende, men det er nu meget reelt. Jeg har været jeg har været ked af at vide den del, øh, uden jeg sådan har fået en, hvad kan man sige, nøjagtig beskrivelse. Jeg har også hørt ham her i radioen, så jeg ved, at han lever og trækker vejret med, men jeg har været ked af, at jeg, øh, hvad kan man sige, på en måde, som selvfølgelig har været svært for ham svær Ærger mig og gør mig ked af det, faktisk. Det er, fortryder du den? Altså jeg, jeg, ja, det? Altså, ja, det er jo et godt spørgsmål, ikke. Øh, og hvis jeg må sige ja og nej, fordi jeg, jeg fortryder ikke, øh, og har svært ved at fortryde, at jeg skrev teksten, som jeg gjorde på det tidspunkt, fordi jeg, jeg havde faktisk læst bogen to gange, og jeg, jeg, jeg synes ikke, at den i anførselstegn meddelte sig på anden måde, end det, jeg skrev. Altså, jeg, jeg, der var adskillet, jeg synes, var, øh, var usammenhængende, og som jeg kritiserede. Og jeg var selvfølgelig godt klar over, øh, både i lyset af den, hvad kan man sige, de rejser, han har været igennem, men også i lyset af de meget positive anmeldelser, han har fået, at en så kritisk anmeldelse øh, med, med antydninger af det ene og det andet, vil, vil også få brændet til at falde ned over mig. Men jeg tænkte, nej, det, det er sådan, det er. Efterfølgende har jeg, øh, hvad kan man sige... Jeg, jeg Jakob Nybro, han synes jeg på meget fin vis genindriv. Altså, ja, Jeb, når jeg undskyld jeg ja. i dag er, er chefredaktør på, på Jyllands Post. Ja, jeg, jeg havde faktisk altså mit bidrag i sagen af en anmeldelse, og så en, en replik til noget han skrev i politikken, og så meldte jeg mig ellers rimelig ud bortset fra jeg sagde lidt ord, histerpist. Men men men, men ja. jeg Nybro, når undskyld Jakob Nybro kritiserede mig øh, og gendrev nogle af mine jaktaelt noget der er sat spørgsmålstegn ved og hvor jeg tænkte Gud ja han har ret blandt andet noget omkring Ambonens øh, og noget omkring ambassadør Holmbo. Så det var regulære fejllæsninger fra min side, kan man sige. Og der har jeg jo sådan, der er jo ingen grund til, at jeg af stolthedsgrunden siger nej, det er nemlig sådan, fordi jeg lavede en læsning, som en mand, der kender rimelig meget til Mellemøsten og er historiker og er interesseret i formidling. Og jeg lavede også fejllæsning i den forbindelse, og det blev gendrevet, og så tænkte jeg, okay, så holder jeg min kæft. Og så spurgte jeg så til, som afslutning på min replik, hvad med ham Rami i øvrigt? Er der ikke nogen, der vil spørge til hans historie? Ja. Og, det, og det gjorde 24-7 så, og, og der har vi så fra sidste uge, Jørgen Ramsgaard, altså direktøren her på 24-7, for at han blev nok behandlet i lidt for høj grad med fløjelsandsker. Ja, det er men Men, men Adam, det jeg tænker på, altså i forhold til, til, til de indvendinger, som du kommer med, det er jo armbåndssure og solbrændtheden, som nu som er nogle af de primære, altså det er jo ting, som, som Jakob Kvist også redegjorde for, og Jakob Nybro også selv gjorde, det står faktisk i bogen. Jeg tænker lidt på, når du siger, du ikke du ikke fortryder, at du... Skrev din anmeldelse, som du gjorde, men er det så ikke lidt et problem grundlæggende set, at se, at det er en meget speciel situation, Nybro står i, selvom han selvfølgelig offentligt lægger sin bog ud, at du vælger at slå ned på nogle meget små ting, som, som viser sig faktisk at være indeholdt i bogen, i hvert fald hvis vi skal tage kvistsord for pålydende. Ja, øh, det, jeg er faktisk glad for, at du lige kommer med, med den sidste tilføjelse, og ikke fordi jeg, det skynder jeg mig at sige, ikke bare fordi jeg er i et hus, hvor han sidder i bestyrelsen, jeg har øh, reelt... Stor agtelse for journalisten Jakob Quister, der også forlæggeren. jeg synes, han er en dygtig mand. Men, men, øh, men jeg må sige, at Jakob øh, er også en øh, sådan læser han i hvert fald, en, en mand med en sag og, og lidt ild og anlagt. Øh, så altså jeg, jeg har ikke kun set det der. Øh, du peger på med. Øh, med solbrændtheden, altså øh, det skrev Jakob Nybrug så noget om, men det må jo, jeg, jeg, jeg har været tilbage og set, jeg kan, jeg kan ikke se det, de siger der. Det, vi, vi taler om, skal jeg sige, til lytternes øh, orientering om proof of life-billede, som også prøver forsiden, øh, og som jeg undrede mig over, fordi jeg synes, som du også læste op, øh, Henrik, at øh, at Jeppe Nybro ser altså, lovlig veltonjeret ud, situationen taget i betragtning, og, og man kan sige, som læser, og det er jo det afsæt, jeg havde som anmelder. Jeg, jeg har ikke bedrevet journalistik på det, men som læser kommer man ind i noget, som skal forestille at være et helvede, hvor, hvor, hvor han øh, altså, faktisk skriver et sted, at han har lyst til at dø. Øh, og så får han taget det her billede, som ser, som ser ret godt ud. Men er du ikke enig i, når du skriver det, og, og, og mere ubegavet er du jo ikke af dig, men du godt kan regne det ud, så tænker folk... Ja, men er det nu også rigtigt, hvad Jeppe Nybrug Har det nu været så slemt? Altså, jeg svarer vel lidt til, at der er et menneske, der skriver en, en bog om, hvor forfærdeligt det har været at være kræftpatient, at har og så kommer du med anmeldelse om, ja, men jeg har dog ikke gjort helt så ondt, som, og jeg har været helt så ubehageligt, som man påstår. Er, er der ikke, altså, der, der vil forske, jeg er med på, at når man lægger en bog frem, så må man også finde sig i at blive anmeldt. Men skal man ikke også se lidt på, hvad den bog handler om? Her har vi altså et menneske, der indiskutabelt, har været en del af noget ganske, ganske ubehageligt, som hverken du eller jeg nogensinde kommer i nærheden af. Jeg accepterer ikke sammenligningen med det med, med kraftpatienten, for det her er en, en ret singulær sag, vi har, eller en enstående sag, vi har at gøre med en mand, som vi kender til. Og det er derfor, jeg også lige refererer til det lidt lukkede kredsløb, som journalistikken er. Øh, jo, jeg kan, jeg kan virkelig godt se øh, det, du har fat i, Henrik, øh, omkring øh, min rolle her, og omkring den, øh, hvad kan man sige, de sprækker, som jeg åbner, og de antydninger, som man i hvert fald kan læse ind. Det, det, det, og det er især noget, og tro mig eller ej, det er noget, jeg især er især blevet klar over efterfølgende, og det jeg prøver sgu ikke at rende fra pladsen, fordi I ved jo selv, I skriver og kommunikerer på alle mulige måder, øh, men også lidt i en situation. Jeg, jeg, jeg må sige, jeg har ikke siddet og tænkt, øh, efter det her, så er Jeppe Nybro øh, diffameret, så, så han lagt øh, på, på stejle, fordi øh, jeg egentlig tænkte, at manden har været kidnappet. Jeg har ikke været et sekund i tvivl, og jeg tror, han har været noget grusomt igennem. Man kunne se det også, da han var løslat. Det som jeg egentlig afbøder, Adam, hvorfor jeg... skriver det så om, at han er solbrændet? Det kan ikke pas med det der arbejde. Du, jeg... må, du må jo vide, at så, så, så, så gør ja, du Henrik, hans fortællinger. Henrik, har du læst min anmeldelse? Ja. Okay, så kan du også se, at jeg skriver, at for det første skriver, at han har været øh, arresteret, eller undskyld, han har været kidnappet, og det har været brutalt. Jeg skriver så, at for mig, det er læseren, Adam Holm, det er ikke en institution. For læseren, lille mig, er der nogle løse tråde, og noget af det, jeg undrer mig over, og jeg kan jo tage grueligt fejl, som jeg så har, som det så har vist sig i et par tilfælde, der er blandt andet det her. Jeg, jeg synes simpelthen, det jeg læste, at det var enormt underligt. Han er som i øvrigt et af de meget få gisler jeg har hørt om i, øh, i noget af daglig kontakt via Skype, og heldigvis for det, med sin familie, så de ved, at han er der. Så skal der alligevel... Og det så åbenbart efter en periode med tavshed, øh, det havde jeg svært ved at læse mig frem til, så skal der tages det her Proof of Life-billede. Jeg undrede mig over sætningen og, øh, og tænkte, jamen der er også noget, og det kan I to gøre, når I er færdige med udsendelsen, hvis I mistror mig, det kan lytterne gøre. Man kan tage og google noget af det, Jeppe Nybro sagde, da han var blevet løsladt, og så sammenligne det med det, der står i bogen. Så det der for mig er de løse ender, det er jo ikke hovedfortællingen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Jeppe og Rami... Især måske Jeppe, som den reelle kidnappede, var tilbageholdt under vilkår, han på ingen måde brød sig om. Men jeg siger også, at der er noget med at smøre lidt på øh, paletten med de dramatiske farver. Og så tænker jeg, det er en journalist, det er en fagfælde, det er jo en dygtig fyr. Jeg kender ikke Jeppe, men jeg har stor respekt for ham faktisk, øh, på trods af nogle der, Men jeg har også lavet bummerne, og det er der også en eller to i studiet, der har. Så, så det kender vi til. Det hører til at være et virksomt menneske. Men, men, men jeg har det lidt sådan, jeg skulle jo ikke hold noget igen, fordi det er en fagfælde. Hvad nu hvis det har en politiker eller en erhvervsmand? Altså, jeg, jeg synes, at, øh, at, jeg, at jeg kan stå med, med, med let øh, rødmen i kinderne, fordi jeg lavede lavede nogle fejl, som jeg har, hvad kan man sige, fået gendrevet, og hvor jeg tænker, fint nok, I'm an idiot, men jeg holder fast i, at der også er elementer af løse tråde og, og overdrivelser, og der er journalister, der kiggede på det efterfølgende, som jo øh, et sted gav mig ret, eller i hvert fald kunne understøtte den side. Så, så jeg, vil, jeg vil sige, at jeg ligger meget gerne ned, men jeg kan ikke fortryde, at jeg skrev, som jeg gjorde på det tidspunkt. En af de ting, det er, at man kan sige, at din anmeldelse ender jo så næsten med at iværksætte en snipolseffekt, når man i hvert fald ser på det lidt tilbageblikket, hvor der kommer meget massiv kritik også over en bred kamp af bogen, der også rækker langt videre, end hvad du faktisk fremhæver i, i forhold til det her. Og man kan jo sige, altså en af de ting, som du skriver i din anmeldelse også oprindeligt, det er, at måske har en så mange udenrigskorrespondent før ham malet lidt rigeligt med palettens dramatiske farver. Og der tænker jeg lidt, uden at det skal gøres til din skyld, men... men, men, men, men Opstår der en eller anden form for, hvad kan man sige, amokløb mod Jeppe Nybro? Øh, måske også inspireret af hans tidligere bummer, som, som du også indirekte nævner, hvor han kommer til at sige nogle forkerte ting omkring øh, tilbagetrækningen fra Irak? Nu siger jeg noget, som I sikkert tror er en, er en er lam undskyldning, men som er altså den hele og fulde sandhed. Jeg hoppede virkelig af øh, efter øh, min egen replik til øh, Jakob Nybro. Øh, og det havde at gøre med, at jeg... Øh, altså på det punkt, der er... For eksempel ikke lige så, tror jeg, resistent som, øh, som store kug, Henrik Fortrup. Øh, jeg, jeg havde det faktisk allerede på det tidspunkt, og nu kommer det til at lyde som om, det var synd for mig. Don't get me wrong, M men jeg, jeg, jeg synes, det var meget ubehageligt. Altså, jeg fik en masse brændende overhovedet den første uges tid, på grund af min anmeldelse. Det, der var noget, jeg, jeg svarede på, og andet, jeg låde passere. Jeg synes, det der skete efter, øh, det, det havde jeg det... Øh, Rigtig svært med, fordi at jeg synes, at der kom det til at handle om, hvorvidt Jeppe Nybro overhovedet havde været kidnappet. Men så lad mig spørge dig om, på en anden måde, Adam. Altså, du, du men kan spørge... I følge det? Ja, i det, i, det, Jeg hører, hvad du siger, og, og du sprang af i diskussionen, da den, den eskalerede, men, men, men du kunne så bagom altså, have taget kontakt til Jeppe Nybro. Gjorde ja. du det? Nej, det gjorde jeg ikke. Og, og det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg må sige faktisk. Øh... Jeg, jeg både havde og har kontakt til en, der var tæt på Jeppe, eller rettere sagt var tilknyttet People's Press, og i den forbindelse havde han en del med Jeppe at gøre. Og, øh, og jeg fik øh, selvfølgelig underretning om, at han havde det af, af H-til. Øh, både på grund af min anmeldelse, men også på grund af det, der kørte. Og så spurgte jeg vedkommende, øh, om det var en idé, at jeg skrev, fordi øh, jeg, jeg er ret god til at jogge i spinaten, men faktisk, hvis jeg må ruse mig selv, også til at undskylde, øh, måske endda nogle gange lidt for meget. Og så øh, lød svaret, at øh, det kunne godt være på et tidspunkt, men at lige nu vil det være øh, altså fuldstændig omsondt som at kaste en dråbe vand på en, en grill. Det, det vil ikke blive hørt eller set. Øh, altså selv ikke, hvis jeg gik bagom. Øh, og så tænkte jeg, fordi for så stor var ligesom øh, smerten eller jeg, jeg, jeg, jeg, en... jeg, har, jeg har skrevet til ham efterfølgende. Okay, hvad skrev du der? Jeg skrev til ham for to uger siden, tror jeg det var. Øh, jeg og det hang faktisk, nu bliver det jo lidt privat, ikke men jeg havde været herinde i en anden sammenhæng og talt med en journalist i huset, som øh, sådan i en helt anden sammenhæng fortalte mig, at Jeppe Nybro jo i sin tid som nyhedsoplæser havde gået rundt her, og at man godt kunne se stadigvæk, at han var en, en mand, som var, var mærket. Øh, og så tænker jeg, okay, jeg har selvfølgelig ikke lovet andel i, at han var kidnappet og, og trækker på noget af det, men, men jeg, jeg, jeg kan ikke undgå at mærke faktisk, altså, hvor, hvor slatten den lyder, en, en fli noget, som, som, som gør ondt hos mig, fordi jeg tænker, at jeg har bidraget til det der. Og så altså bare helt kort spørg, var det en undskyldning, du sendte ham? Jeg skrev... Nu skal jeg lige huske min formulering. Øh, jeg skrev ret præcist, at jeg kan ikke undskylde... Faktisk lidt af det, jeg lige har sagt. At jeg kan ikke undskylde for det, jeg skrev på det tidspunkt, Jeg læste bogen som sådan, og jeg skrev til ham, at jeg synes, det var en bog med løse ender og en ikke særlig god bog. Men jeg vil gerne undskylde, hvis jeg har bidraget til... Øh, eller at den anmeldelse har bidraget til at gøre ondt værre for dig. Det er jeg vældig ked af, og det er jeg faktisk. Adam Holm, det blev udgangsreplikken. Tusind tak, fordi du kom ind i Q&A i dag. Radio 24 /7. P3 har været kanalen, der har givet lytterne programmer som Teskeholdet, De Sorte Spejder og Monte Carlo, hvor både sarkasme og ironi har været fremtrædende elementer. Men nu skal det være slut med ironiske værter på P3. Det annoncerede radiochef Gustav Lytshøft for nylig, og det sker efter, at P3's andel af radiolytterne på tre år er faldet fra knap 21 til mellem 12 og 16 procent. Og P3-programmet LOL.dk i jagten på Danmarks sjoveste vidighed bragte en række racistiske jokes. Programmet blev mødt med voldsom kritik, og indslaget blev efterfølgende lukket. I forbindelse med annonceringen af den nye linje så udtalte Gustav Lutthøft, at p humor skal være varm, kærlig og inkluderende. Aldrig sarkastisk, ironisk eller arrogant. Vi skal grine med lytterne. Og velkommen til dig, radiochef Gustav Lyttsøft. Tak til han. Ja, og Gustav Lyttsøft, det forekommer mig, at vi her oplever en p chef der har fået nervøse trækninger her kort tid før, at politikerne skal lave et medieforlig. Er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Jeg er heller ikke p chef Jeg er deres radiochef. men lad nu det ligge. Øh, men dermed det... ansvarlig for p ikke? Ja, nu har vi jo lige fået en ny kanalredaktør, som er ansvarlig for kanalen. Men ham kan jo få fornøjelsen af at tale med en anden dag. Det, som ligger i vores udmelding, er jo en retning, vi gerne vil udvikle p indenfor. En retning, vi tror fuldstændig fuldt og fast på er den rette for at sikre, at P3 også fremover er øh, en stor kanal, som samler øh, et stort øh, og ungt publikum. Altså et stort fællesskab for, øh, for danske radiolyttere. Øh, og man kan sige, at P3 er en kanal, som har eksisteret i mere end 50 år. Det er en kanal, som igen og igen har formået at genopfinde sig selv, finde en ny stil og tone og tale i for at fange en ny generation af P3-lyttere, og det er altid en enkelhed, det øh, vi står overfor nu. Vi skal ud og fange en ny generation af P3-lyttere. Vi skal finde en måde øh, at tale til og med de lyttere på. Øh, og det er i den forbindelse, jeg har sagt noget om kanalens generelle stil og tone. Og jeg vil være ked af, øh, hvilket man godt kan få lidt indtrykket af i jeres indledning her. Beslutningen bliver, at øh, P3 ikke længere skal være underholdende eller være satirisk. For det skal P3 i den grad fortsat være. Det, jeg har sagt øh, i forhold til ironi og sarkasme, det er at sige, at der skal, være, der skal i højere grad være plads til på P3, at vi kan dykke lidt, det, dykke lidt dybere ned i substansen i, i nogle vigtige stofområder, at, at man også engang imellem må være, må være seriøs. Men, men, men, og... men, men, men Gustav i det citat, som jeg læste op, der siger du jo faktisk aldrig sarkastisk, ironisk eller arrogant, og der tænker jeg jo lidt, at, at nogle af de eksempler, som jeg læste op, øh, også til at starte med her i oplægget, Teskeholdet, De Sorte Spejder, Monte Carlo osv., jamen det er jo noget, som i høj grad er borget af øh, i hvert fald ironi og, og også et rigt mål af sarkasme. Er det ikke et, et spørgsmål om, at man dermed afskærer sig fra noget af det, som, som har været kanalens DNA gennem mange år? Jo, det er fuldstændig rigtigt, men du bliver også nødt til, at det, det bliver læst meget kategorisk, den måde du stiller dig op på her. Det her var jo en del af en større fortælling omkring P3. Det var en del af en større fortælling om kanalens generelle stil og tone. Og som jeg siger, vi skal fortsat være en underholdende kanal. Vi skal fortsat være en kanal, som arbejder med satire, med alle de greb, det nu kræver for at lave vellykket satire. Og det kan der sagtens forestille sig, øh, der kan man da sagtens forestille sig, at der også vil komme en stil og tone, som afviger lidt fra kanalens generelle tone. Det, der er vigtigt at holde styr på her, det er, at vi taler om to forskellige ting. Vi taler om noget satire, altså en underholdningsindsats for kanalen, og så taler jeg om kanalens generelle stil og tone. Så, hvad, nu nu starter vi jo med sådan at, at læse nogle, nogle tal op, altså lytterandelen er faldet fra over 20% til en omkring 15% her hen over de seneste år. Ville det være en, en færre udlægning at sige, at uh, det måske er nogle lyttere, der vender sig mod en stemning præget af, at værterne har haft en, en lukket fest, øh, at det hele har været præget af en stor omgang øh, selvfedme, hvor måske mange ude i fædrelandet ikke rigtig har følt, at de har været inviteret til den fest. Man kan jo sige, at når lytterne vælger at slukke for en radiokanal, øh, så er det fordi, at de ikke får det, de er kommet efter. Øh, udgangspunktet var, at de gerne vil lytte til p men, men de har valgt at slukke for, øh, for radioen og bruge deres tid på noget andet. Og det er jo i hvert fald et vink med en vognstang til os, om at der er noget, vi skal ind og arbejde med. Og det er jo lige præcis der, hvor jeg er meget optaget af at sige, jamen, øh, jeg er overbevist om, at der er Øh, at, at vi står i en situation nu, hvor p skal finde på en ny måde at tale til en ny generation af lyttere. Fordi vi kan også se, at den, øh, man kan sige, de lyttere, vi i særlig grad taber, jamen det er de helt unge lyttere på kanalen. Og der synes jeg egentlig i fald bare, det er interessant nu at, at, at, at kunne konstatere, at der sker det skifte, og det skal vi selvfølgelig finde ud af. Hvad gør vi ved det? Men, men Lysof, det, det, er ikke, helt, du, for, du forholder dig ikke helt til det der med den, med den lukkede fest, med værterne, der sidder og har det også så fedt med hinanden, men hvor lytterne måske ikke helt er inddraget. Jamen, jeg synes i virkeligheden, at jeg forholder mig øh, dog rigtig meget til substansen i det, når vi kommer med den udmelding, som vi gør nu, hvor vi ret åbent går ud og siger, at det her det er vores ambition, det er det her, vi tror på fremadrettet. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Genkender du min øh, beskrivelse af mange b som ja, en lukket fest? Det er ikke så vigtigt, og øh, synes jeg, om jeg genkender den. Det, jeg forholder mig til, det er, at vi kan jo se direkte, at der er nogle lyttere, som vi tidligere havde rigtig godt fat i, som vi ikke længere har så godt fat i. Og der øh, er det klart, at den øh, udmænding, vi er kommet med nu, den adresserer selvfølgelig den udfordring, og det er jo alt en enkelhed, det der går ud på at genvinde den kontakt, som vi har haft øh, til vores publikum tidligere. Men, men nu, nu siger du øh, selv, Gustaf, at, at der er noget med, at I, I ikke har kommunikeret rigtigt til de yngre lyttere i interview. Der udtaler du faktisk også øh, i forbindelse med det arrangement, det er et privat arrangement, der hedder Guldtuben, hvor Anders Mattesen, komikeren, han gik ind og ligesom lavede en roast. Der siger du om det her arrangement. Har forstået de voksne jo godt, at Anders Mattesen lavede sjov, da han roastede deltagerne, men de unge forstod det ikke. sarkasme og ironi er ikke deres sprog, og der tænker jeg lidt, at det er det en korrekt læsning, jeg mener meget af den memekultur, den internetkultur, som særligt unge mennesker, jeg har selv en, en datter på 14, hun taler flydende ironisk, skulle jeg hilse så sige, jamen er det ikke også en meget væsentlig komponent af det, altså er det ikke et spørgsmål om, at de forsøger at gøre det hele lidt mere pænt, og, og så finder en undskyldning for det? Nej, det er jo igen det, man vil sige. Vi skal, vi, skal, vi, skal være, vi skal være klar på, at det, det, vi taler om her, det er kanalens generelle stil og tone. Og det er jo ikke, fordi jeg tror, at, øh, at de ikke forstår det. Det handler mere om at sige, er det deres første sprog. Er det den univers, som den yngste del af målgruppen, øh, målgruppen har lyst til at, at befinde sig i hele tiden? Og der går vi jo ind med den nye retning her og siger, at vi, øh, er faktisk, øh, kan man sige? vi går ind og, og spejler en generel tendens til, at yngre mennesker i dag de er langt mere veluddannede, de er langt mere engageret i samfundet, i politik, i aktualitet, i alt muligt, som også er en del af p DNA. Og derfor vælger vi øh, nu at, at, at udstykke en retning, hvor der i højere grad også er plads til at dykke ned i nogle af de her, øh, nogle af de her stofområder. Det betyder ikke, at p skal til at være kedelig eller, øh, eller en lang forelæsning. p skal stadigvæk være en underholdende kanal, men generelt skal vi arbejde med den stil og tone, hvormed vi formidler øh, det indhold, der er på kanalen. For ellers så når vi ganske enkelt ikke de, de lytter, vi gerne vil. Lyttoft, ja, jeg er inde i det med at, at, at referere til det faktum, at der her inden for nogle måneder skal indgås et, et stort medieforlig på Christiansborg. Kulturministeren har bebudt et, et udspil her i, i starten af det nye år. Jeg ved godt, det er som at banke i kirken, når man har en DR-vært i, i, i æderen, men, men, men hvorfor kunne P3 ikke lige så godt øh, producere sig en privat aktør? Altså, vi står på en, en, en konkurrerende radiokanal her, øh, 24-7 eller en anden privat. Hvorfor er det lige, at det er naturlov, at P3 skal laves i Danmarks Radio? Lad os sige på den her måde. P3 er øh, Danmarks anden største radiokanal. Det er en kanal, som i... Øh, mere end 50 år har samlet øh, generationer af unge lyttere. Jeg bilder mig ikke ind, at andre ikke kunne producere en radiokanal øh, øh, med, med målgruppen unge lyttere. Det jeg forholder mig til, er, at vi har at gøre med, øh, når vi taler om P3, en radiokanal, som også internationalt sætter baren meget, meget højt for, hvad det er for en kontakt, man kan forvente sig at have til unge lyttere på et medie som radio, som, lad os nu være ærlige, ikke er de yngres første valg. Vi har altså at gøre med noget så eksotisk som en kæmpe, kæmpe succes her. Og det, som jeg øh, har været ude til... Dog, dog med mindre og er. mindre tilslutning hen over de seneste år. Jo, oh, jo, det er fuldstændig rigtigt, men det kommer an på, om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Vi skal stadig holde fast i den kanal med omkring 2 millioner ugentlige lyttere, og det er altså et meget, meget stort fællesskab fortsat, selvom selvfølgelig strømpilen peger nedad. Men lad nu det ligge væk. Det der er pointen er at sige... Jamen, man kunne da sagtens gå ind og, og, og, og rocke ved den båd. Jeg, jeg øh, vender bare spørgsmålet rundt og siger, hvad vil formålet være? Hvorfor egentlig gå ind og ødelægge en succes, når vi nu har en succes i det danske radiomarked, hvor vi siger, her er en kanal, som med et public service budskab når øh, en stor generation af yngre lyttere. Hvorfor så egentlig gå ind og sætte det over styr? P3 er i dag den største kilde til nyheder for yngre danskere. Det i sig selv er jo en super, super positiv fortælling øh, og en meget, meget stærk position. Den forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor man skulle gå ind og råkke med. Men det er jo i sidste ende en politisk beslutning. Når, når man ser på, på de værter, som jeg har haft på P3 hittil, så kan man vel sige, at ironi har været en ret central del af deres måde at kommunikere på, den generelle tone, der har været. Altså kan man forvente i lyset af den udmelding, som du er kommet med her, at man ser en større udskiftning af folk på sendefladen, eller hvordan? Altså præcis, hvad der kommer til at ske, det er jo noget, vi sætter os ned øh, internt og finder ud af, og så vil, så vil vi præsentere det løbende for lytterne. Det vi har gjort nu, øh, og man kan sige, det er måske lidt utraditionelt, men nu har vi valgt at gøre det på den her måde, at sige, vi har faktisk nogle kæmpe store ambitioner for noget indhold, noget en styrket nyhedsaktualitetsposition øh, på kanalen. Vi vil gerne noget mere med vores musikindhold, vi vil gerne noget med det identitets- og relationsstof, som vi har succes med på DR3. Alle de her ting ligger også i planen. Og nu vil vi gå ud og sagt, det er det her, vi tror på. Det er vores ambition for at nå en ny generation af lyttere, og det er det, vi går i gang med at arbejde på nu. Så det er jo fuldstændig rigtigt, at vi ikke en udførlig plan, hvad der kommer til at ske på alle tidspunkter og døgnet øh, klar nu. Men den kommer vi så, man kan sige, den kommer vi så til løbende at levere på. Så glæder jeg mig dybest set bare til at løfte for, hvad det så er konkret for nogle ændringer, for nogle der sker på kanalen. Kun, kunne man, det, at man også har, til afslutningsvis forestille sig en fremtidig P3-regi, hvor... Hvor, hvor, hvor skurken og heltene ikke er så, så fast kastet, som tilfældet er nu. Altså kunne man sagt på en anden måde, forestille sig en, en situation, hvor Pierre Kersgaard og Donald Trump og, og Nasser Kader ikke er skurkene og, og, og, og så videre. Altså det har måske fremstået lidt stereotypt, jeg vil sige på den måde her, at øh, i den plan, som vi har præsenteret for øh, en række journalister, som jeg nu også øh, forsøger at folde ud fra jer her, jamen der står jo også, øh, at vi gerne vil have øh, en større mangfoldighed af forskellige stemmer, øh, en større øh, mangfoldighed af forskellige indfaldsvinkler øh, på, på det at være ung, og det at forholde sig til øh, dagsordenen, så, så ja, det kunne man da sagtens forestille Gustaf Løsthøft, øh, lytshøft, radiosæf for Danmarks Radio. Det efternavn, jeg ved det, men uh, i dag. <laughs> det lykkedes vist til sidst. Tak fordi du ville være med. Selvfølgelig, det var en fornøjelse. God dag til jer. Tak lige med. Du lytter til Radio 24-7. Og nu skal vi en tur ned af den journalistiske memory lane. I USA er Watergate det store journalistiske forbillede, hvor det lykkedes skarpt og undersøgende journalister at fælde en præsident. Hvis Danmark har et Watergate, så er det den såkaldte sag. Den 25. januar 1993 gik daværende statsminister Poul Slytter af, fordi hans justitsminister Erik Hansen havde syltet tamilske flygtninge fra Sri Lankas ansøgning om familiesammenføring. Og undersøgelsesdommer Hornslet udtalte skarp kritik af både stats- og justitsminister i den forbindelse. I DR's statsministerne kunne man forleden se en meget ung udgave af min medvært, Henrik Vortrup, der dækkede tamil-sagen for Jyllandsposten, stå lige bag ved slutter. Og jeg kom til at tænke på, at han i sin bog Q, som jeg anmeldte for Jyllandsposten længe før jeg havde mødt ham og vi blev kolleger, beskrev den gruppe journalister, der dækkede sagen, som måske lige lovlig indspiste. Så for at høre det relevante uddrag af bogen fra Hestens egen mund, så har jeg bedt min medvært læse et lille afsnit op. Det var mere eller mindre det samme hold af journalister, der dækkede sagen fra dag til dag. Og jeg mødte her mange kolleger, som jeg skulle komme til at få meget at gøre med senere i min karriere. Det var blandt andre folk som Jens Ringberg, Morten Lykkegaard, Christian Gundtoft og Ekstrabladets nuværende chefredaktør Poul Madsen, der dengang arbejdede for TV2. Der opstod efterhånden et tæt sammenhold mellem os, der dækkede sagen. Naturligvis var vi konkurrenter, men vi havde også især i den første tid en oplevelse af, at det var os mod resten af verden. Til de kan man i høj grad diskutere, om kollegafællesskabet udviklede sig til en uprofessionel loge, om, og om vi i et vist omfang selv var med til at skabe den virkelighed, som vi var sat til at beskrive. Mellem sagens udspørger, advokat Henrik Holm Nielsen og journalisterne, der dækkede sagen, eksisterede en slags usynlig alliance. Ofte stod hold Nielsen i pausen under afhøringerne og staten og reporterer, hvad der ofte afspejlede sig i dækningen. Og da weekendavisens Niels Ufer pludselig døde midt under sagen, skete det på vej hjem fra en julevisit hos Holm Nielsen i denne svenske ødegård. Vandtatte skotter mellem reporter og retten var der i hvert fald ikke. Omtalen af den konservative Viggo Fischers afhøring er et godt eksempel på, at samarbejdet mellem journalisterne nok gik for vidt. Fischer var ude af stand til at huske ret meget, da han blev afhørt, hvis overhovedet noget som helst ud over sit eget navn. Igen og igen gentog han sit mantra. Det erindrer jeg ikke. For så vidt var han i sin gode ret til det. Ingen kan tvinges til at sige mere, end de er i stand til at huske. Og faktisk var Fischer lovligt undskyldt, i det han led af en usædvanlig dårlig hørelse, og for mange af de afgørende diskussioner i forbindelse med sagen var gået hen over hovedet på ham. Men blandt os journalister nede på tilhørpladserne var der udtalt og set i bakspejlet himleråbende uprofessionel irritation og forarvelse over denne mand, der i vores øjne ikke ville fortælle sandheden. Det havde vi alle sammen lyst til at berette om, men var enige om, at det var svært at videreformidle den oplevelse af absurd højkomik, som Fischer havde givet os i retten. Pludselig var der i en af journalisterne, som foreslog, at vi kollektivt skulle vedtage et nøjagtigt tal for, hvor mange gange Fischer ikke kunne huske noget. Det havde, blev vi enige om, præcis været 107 gange, at hukommelsen svigtede ham. Tallet var Rebet fuldstændig ud af luften. Ingen af os havde talt noget som helst op. Alligevel var det historien i samtlige medier, at Viggo Fischers hukommelsestab kunne kvantificeres til netop dette 107. Og det var selvsagt en konstruktion af virkeligheden, som ingen burde have accepteret at deltage i. Efter afhøringen, af Viggo Fischer, efter afhøringen havde Viggo Fischer reelt lagt sin politiske fremtid bag sig latterliggørelsen af en mand, som hele 107 gange... Må hukommelse melde hukommelsetaget, hvorfor højesteretsdommer? Hortslæt, vi ingen ende tag. Jeg må bare sige at i dag, behandlingen af Viggo Fischer var vitterligt ikke Tamil journalisternes finest moment. Ja, og til en snak om dækningen af Tamilsagen og det broderskab, der måske var blandt journalisterne dengang, der har jeg nu fået Morten Lykkegaard. Tidligere journalist på TV-avisen i mange år, og nu Europaparlamentsmedlem medlem for Venstre i studiet. Og så naturligvis Henrik Hvortrup, som det var forbavsende let at få overtalt til at deltage i det her. <løb> og Morten Lykkegaard, jeg vil lige starte med at spørge dig. Nu har du hørt lidt om, om Henrik Hvortrups overvejelse omkring den loge, eller det broderskab, han taler om. Øh, sådan set i bakspejlet, er det noget, du kan genkende? Ja, det kan jeg jo godt for så vidt, som at der var et sammenhold mellem de journalister, og det er ikke sagen, at en af den grund, at vi brugte, hvad brugte vi halvanden år i vores liv, Øh, Står set øh, fire gange om ugen i den der øh, højeste retssal. Og øh, det er jo klart, at det i sig selv, synes jeg, øh, be bevirket, at man jo fik talt sammen på en helt hel anden måde, man ellers ville have gjort. Det tror jeg ville have galt for alle typer af sager, og jeg tror jo også, det gælder nogle af de sager, vi har set side, sidenhen. Så det synes jeg sådan set er meget naturligt. Det er klart, at det i bagspejlet kan give anledning til noget refleksion over, hvor, hvor tæt det egentlig blev. Jeg tror, det havde meget at gøre med, at omverdenen var generelt fuldstændig uinteresseret i den sag. Og det vil sige, når man sådan sidder på, til afgøring nummer 96, og der er stadig ikke nogen, der gider at høre på det, øh, så får man den der fornemmelse af, og man samtidig kunne fornemme, at der blev skrevet et stykke historie, for det gjorde der vildt. Det var ikke os, der skrev et stykke historie, det var, det var sagen i sig selv og den udvikling, der var i den. Så tror jeg, der, der opstod den her, øh, og igen meget naturligt. Og det burde man nok se i bagspejlet have været mere opmærksom på. Jeg har i hvert fald tit efterfølgende tænkt, at vi gjorde os selv sårbare. Ved at, ved at være så opsatte på, at vi gerne vil formidle sagen. Må jeg lige sige omkring Viggo Fischer, at jeg talte faktisk antallet af gange. Det er rigtig, der var en diskussion over, hvor mange det var, og det er klart, at når man sidder og otte mennesker og skal dække det samme antal gange, at den her mand, jeg var ikke, rigtigt jeg, jeg var ikke noget, vi aftalte, rent, Det bare, at vi, vi talte op, og så bare folk sådan lidt, en fik det til 111, en fik det til 105. Uh, og og det, det skulle man selvfølgelig bare formidle, men det var over 100 gange, det kan jeg forsikre. Altså, det er jeg enig i, det var uh, uh, uhyrligt antal gange, men, men, ja. men som Morten også siger, så var vi sådan set meget enige om, at uh, budskabet ville stå uh, meget klarere, hvis vi var enige om, at det ikke var 104 eller 105 eller 114, men at det var 107. Jeg siger lidt, og det, det nævner du jo også, Morten, at det, det her med, at det tog meget lang tid for den her sag, sådan ligesom at komme op i omdrejninger, uh, det var socialisten, uh, socialistisk information et hvis for længst hed en tidsskrift, der, der i sin tid brækkede den, og så tog weekendavisen den ved en lille su for den så op lidt senere. Han lavede i øvrigt et stykke om den, der hed mens Vent, vi venter på retfærdigheden, så man kan gå ind og se på DR på den så det vil jeg mm. som også og journalist meget anbefale, at man gør. Øhm, men, men tror I, det havde et eller andet at gøre med, at der ligesom, altså at det tog så lang tid at komme op i omdrejninger? Det var det var for en så relativt obskur kilde, at det kom? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det handlede om, at for vi, var alle, vi kunne alle sammen ret tidlig, sådan, det selv tidligere forløbet, øh, se, at der var noget stort, der lå i det her. Den måde, øh, hovedaktøren agerede på, og den måde, Niel Hansen selv, øh, for han var jo sin egen værste fjende i den forbindelse, fordi han, han, han skubbede selv til begivenhederne øh, ved at kræve åbne døre, og så, og så fuldig slutter ham det, og pludselig sad vi der sammen. Altså, der var et forløb i det, som gjorde, at, at tingene udviklede sig meget, meget uheldigt, især for statsministeren, øh, og som, som det i, en, i en, vil Men jeg mene i en hver anden normal sammenhæng, aldrig ville have udviklet sig til. Men der var det her skæbnefællesskab mellem Mohammed og Hansen, der gjorde, at tingene fik en underlig skæbnemæssig karakter. Øh, og det kunne vi fornemme, og derfor fik den det forløb, den fik. Jeg tror, at man må sige, at, øh, at Niels Ufer har, har jo en central placering i fortællingen i den forstand, at det var Niels Ufer, der foreslog, at vi skulle gå sammen om at skrive en bog, for eksempel. Det var hans, det var hans idé. Og det var vi alle meget optaget fordi vi formidlede jo kun en brøkdel af alt det gode stof, der var der alt de, de alle de gode øh, historier, der virkelig var inde i sagen. Øh, så derfor opstod tanken om at lave det, øh, og det trak Ufos sig selv fra. Det stykke, du lige refererer til, var resultatet af Ufos egne overvejelser, efter vi havde siddet og diskuteret i fællesskab, om det var en bog, man, kunne, man overhovedet kunne skrive sammen. Det indså Ufos som den ældste og mest erfarne ret hurtigt, at det var nok en dårlig idé. Så han satte noget og til et stykke i stedet for os, som i øvrigt var godt. Det var et virkelig morsomt stykke. Ja, men bogen blev jo til noget. Ja, det, altså, ja. Der er syv journalister, der skrev bogen Magtens Mænd. Ja. Æ, og, og igen, nu er vi sådan i selvrendsagelsesjørnet. Det, det, det samarbejde burde vi ikke, i min optik, i dag. Nej, det skulle Æh, vi, have skrevet, ved, vi skulle have skrevet i hver vores. Hvorfor er det problematisk journalistisk set ved at gå sammen med en række journalister, der har stor faglige indsigt i, i det her... Øh, sagskompleks, og så skrive noget sammen. Altså, jeg mener, det er dybest set at pulje ens ressource, ikke? Jo, men man kan sige, at i sådan en dækning af sådan en sag, synes jeg, at det, det, det er en, en sund journalistisk tilgang, at man er konkurrenter, og at man ikke er fælder. Øh, men det er fuldstændig rigtigt, hvad, hvad Morten beskriver. Vi blev, øh, blev fælder, forstået på den måde, at vi syntes, at verden ikke ville forstå, hvor stor den her sag var. Og derfor jeg tror jeg, vi havde det der også psykologiske behov for at rykke sammen, og så i, med fælles front, fortælle hele verden, hvor, hvor vigtig den her sag var. Og, og, og når, man, når man begynder at have den slags overvejelser som journalist, så synes jeg, at man krydser en grænse, man ikke bør, bør krydse. Jeg må ikke bare lige for, for, for fuldstændighedens skyld sige, at der er jo ikke nogen, der i dag diskuterer, at sagen var stor. Altså... Der foregik noget, som var skandaløst. Det kostede en statsminister Posten, og det var jo ikke, fordi Morten eller jeg lavede vores journalistik. Det var jo altså, fordi der var en højesteretsdommer der konkluderede, at der var foregået noget forkert. Men, men vi var i vores iver efter, at hele verden skulle opdage det lige så hurtigt, som vi selv havde opdaget det. Så, så brød vi en journalistisk grænse, vi ikke burde have brudt. Men ja, er jeg har ja, nu, det er jo så fornemt, at man har to, to folk inden, der begge to er villige til at stå med selvrensager. Men jeg står jo måske lidt på, på egne og lytternes vegne også og tænker, jamen prøv at I havde jo faktisk fat i noget, som det var rigtigt. Du beskriver jo også selv i bogen, at din egen redaktør havde svært ved at se relevansen af det her. Øh, altså er vigtigheden af den her sag, som jo set i bakspejlet, det har vi jo Hornslet og mange andre faktisk også Rigsrettens ord for, var en aldeles øh, væsentlig sag. Er det så ikke legitim nok at gå, gå ind, når det, man det, siger, man har... Det, det tror jeg, at alle, der dækker den sag, kan, kan, kan, kan erindre, hvordan det... Der var, der var to kampe, der skulle kæmpes. Den ene var at sætte sig ind i, hvad der foregik, og den anden var at overbevise hjemmeredaktionen om, at, at det var vigtigt. Sådan havde jeg da på i Jeg er helt sikker på, at Morten også havde sådan på, sand, på, på Danmarks Radio. Ja, helt sikkert. Og, og, og vi var bare løbende ind. Altså, i dag, der var nogle helt praktiske problemer også, som jeg heller ikke må underkende. Altså, vi ville gerne have den bog ud, inden at, uh, inden at, at sagen om, som du sluttede. Og det vil sige, at vi kunne, der var ingen af der kunne orkede at skulle lave at sætte noget og skrive en bog alene. Og det vil sige, at vi, vi satte os simpelthen er rent praktisk grund, så det er rent det må du korrigere mig, Henrik, men vi sætter os simpelthen sidder og sagde hvem kan tage det kapitel, hvem kan tage det kapitel, og så, og så, så, så lader jeg se at få den af sted. Og det var måske der, at, at, at kan man sige, at den der refleksion skulle have været, der. man skulle måske have haft lidt tålmodighed, det professionelt tålmodighed til at sige, jamen så sætter vi ned og skriver den, hvis jeg ikke jeg kan, så, sætter, så gør jeg det efterfølgende. Og så har der været en konkurrence over at få skrevet en bog, jeg kan huske at Stein bakker sagen hvis nogen husker den, det er der nok, den brød. Der kom syv eller otte bøger i løbet af seks måneder. Fordi folk gjorde det, som vi nok burde have gjort, dem der skrevede hver vores, og så var der jo konkurrence om hvilken bog, så skulle der være konkurrence om hvilken bog, var rigtig Jeg synes jo, det er en interessant overvejelse at gøre sig nu her så mange år efter, hvorvidt tankeeksperiment, hvorvidt en tamilsag i dag ville være blevet til samme, altså ville have fået samme politiske konsekvenser. Altså er der et eller andet i den måde, medierne er skruet sammen på i dag, der ville have umuligt gjort den dækning, som øh, vi alle sammen på vores vidt forskellige medier trods alt gav vores læsere, lyttere og seere, og som førte til, at det fik at de her øh, konsekvenser. Fordi man må jo sige om sagen, at den er ekstrem og var ekstremt kompleks, øh, og det kunne ikke, den kunne ikke øh, afdækkes med, med, med, med, med fire hurtige øh, netartikler. Altså, det krævede de der lange øh, historier, øh, gennemarbejdede historier, og, og jeg kan da godt sådan, og nu lyder jeg som en meget gammel mand, der ved jeg godt, men jeg kan da godt være bekymret for, om en tamilsag opstået anno 2017, ville have fået samme, i hel beskedenhed. nu har jeg allerede indrømmet de fejl, vi har begået, men så også, vi lavede noget god journalistik, om den ville have fået, en sag opstået i dag, ville have fået samme kvalificeret behandling. Mm -hmm. Men det er vel et oplagt spørgsmål at stille over til dig, øh, Morten, selvom det selvfølgelig er lidt... lidt ja, sådan, altså, ja raktisk, vi kan hurtigt bilde lidt, lidt uh, det er ikke, fordi det, Jeg kan godt følge dig, Henrik, på den der med, at, uh, at, at tingene har ændret sig meget. Dog synes jeg også, at der bliver lavet god journalistik i dag. Der bliver bare lavet så meget, en, enormt meget lort også oveni. Uh, så, så, det, så det kan være svært at finde. Og du har ret i, at, at jeg tror jeg tror, at ikke, at vi vil have oplevet en situation, hvor vi i forbindelse med af sag vil have set så så intens en den dækning for så mange medier på en gang. Jeg kan, jeg kan renter mig, at det var jo også, også en øvelse, som handlede om, som du selv har været inde på, løbende at overbevise hjemmefronten, og der brugte vi jo hinanden og vores sammenhold til at sige, det altså, gik jo op til Ole Sibbel, der chef, øh, eller til en, en mand tid siden af redaktør og sagde, jamen prøv at høre, altså der kommer altså noget, øh, det, både politikken, banen og Jyllandsposten, de har den som forside i morgen. Vi kan da ikke undgå, at jeg skulle have mit halvandet minut. Altså så der var også den der med, at man brugte hinanden til ligesom at sige, der er altså behov for en kvalificeret dækning af det her. Og så brugte vi også hinanden til at sige til vores respektive baglande, hør her, sagen handler om det. Ja, den handler ikke om det. Altså, fordi der var jo mange, der dengang sagde, at det er bare noget med, at det er jo fril nok, at de ikke får deres familier til, til, til Danmark, fordi vi har så mange af de mørke, ikke? Hvor vi så insisterede på, at det kan man mene, men loven er nu gang, som loven er. Og der kan jeg jo ikke lade være med at lave en oplagt parallel til en, en stadig aktuel sage. Henrik, du gæst. <laughs> ja, det, det. Yes, yes, det er Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg siger jo, vil der jeg gøre mig. Fordi i denne her uge, her samrådet, der man jeg ved ikke hvad, i det, der er blevet døbt sagen om barnebruget, ikke sandt? Og der er der jo i hvert fald et enkelt medie, nemlig politikken, der har haft meget godt fat. Men, men der sporer jeg andre steder i det danske, medie, i den danske medieverden, en, en, en manglende vilje til at holde fast i det, der er det principielle i den sag og til at afvise det, som sagen ikke handler om. Altså sagt på en anden måde. Der er godt nok mange medier, der er hoppet med på Inger Støjbergs spin, og det kunne være interessant, hvis Morten ja, ville gå ja, ja, det kan jeg sige, det er partifælden, Kunne du tænke dig at udtale en skarp kritik af mangelfuld dækning af en møjsag for din egen minister, Morten Lykkegaard? Jeg tror, det vil være rigtig, rigtig klot af mig at forholde mig <laughs> til det den her sag. så gør du I det, Morten. I, I får ikke noget på brandbrudene, men, men jeg kan godt uh, gå så langt som til at sige, at det er rigtigt, at, at hvis man tager en sager i dag som jo i, sin, i, i deres substans er politiseret helt, helt vildt øh, med, og, og, og, og succesfuldt, kan man sige, i den forstand, at de politiske parter i sagerne som ligesom har, har lavet noget spin på dem. Øh, så, så er Tabilsagen i hvert fald et, et fremragende eksempel på det modsatte. Det er, at man journalistisk disruptter og øh, siger, at det vil vi simpelthen ikke finde i. Vi vil ikke finde os i en politisering. Og dermed får vi tilbage til hovedpunktet bliver man jo også aktør i det sag. Altså, der, der, det kan man jo godt forholde sig til som politiker. Jeg kan huske, at min, min, min mentor og mangeårige øh, idol og forbillede, Uffe Elman Jensen, som jeg i dag har lidt for forhold til, han var jo en skarp, skarp kritiker af altså. os. Han ville have en kommission, der undersøgte den her, den her gruppe journalister, det blev han ved med at markedsføre flere år efter, fordi han simpelthen var så, så spændt rejsen over, at det kunne lade sig gøre. Fordi han fornemmede som gammel journalist selv, at der var, altså, der var blevet disrupted. Det vil sige, at det jo lykkedes ikke den daværende regering. At, at få politiseret sagen. Man gjorde, hvad man kunne, for at sige, det her er jo bare et spørgsmål, om de brugende så skal ud, og dem var dem der for mig, altså helt det der, ja, ja. før. men det lykkedes ikke. Altså, vi ødelagde faktisk, og, og det er så lidt stolt af. Øh, vi ødelagde deres spin. Det gjorde vi faktisk. Og så gik du så over på den anden side, et år senere, <laughs> ja, Henrik, ja. og så <laughs> kunne du simpelthen drage på dine erfaringer for det. Nej, der vil jeg jo øh, sige, altså, det, jeg, noget af det, jeg lidt kommer til at tænke på, når, når jeg hører om det her loge-agtige det er, når jeg tænker tilbage, jeg var omkring 10 år i 89, ikke? og 14, da, da, øh, hvad det hedder, da slutter så skal gå af. Men det jeg har et indtryk af, at det journalistiske miljø på det her tidspunkt var anderledes, end det var i dag. Det var måske mere logebræget, mere indspist, end det var i dag. Altså, jeg, jeg husker det jo som det eneste sted, der egentlig var kritik af andre journalister i mediebranchen, det var på Ekstrabladets side 2. Er der sket sådan en, en større, hvad kan man sige, vilje til, måske at være... Altså, den dårlige side er naturligvis, at man så fragmenteret ud på, på flere medier, men... Men er der også været en opgør med en eller anden logementalitet? Jo, yes, for at være helt ærlig, er det svært for mig at svare på, for nu er efterhånden så mange år siden, jeg har været en tæt del af branchen. Altså, min fornemmelse er, at der også er sket en demokratisering af pressen, den forstand, at det er blevet meget mere fragmenteret, som du siger, det er blevet meget mere i virkeligheden også markedsorienteret. Og det er jo på godt og ondt. Altså, sige, de fordele, vi havde, den fordel, man kan have, ved at man insisterer som en journalister på, at lave journalistik i den reneste vare, og dermed har en vis, øh, vis øh, øh, spændkraft på den konso. Den, øh, den kan jeg måske godt fornemme, kan jeg være råret. Det jo lidt, Henrik var inde på før, ikke? at vi, vi lever i et mediebillede, der er meget, meget mere på markeds og online-mediets vilkår. Og det giver øh, altså magthaverne nemmere at spille. Jamen, jamen, jeg synes, du har fat i noget rigtigt, Mikkel, i forhold til det der med, at det var mere logepræde, fordi øh, dengang fandtes der jo ikke noget, der hedder preslogen, der fandtes jo ikke noget, der hedder Q&A på 24-7. Der var jo ikke den samme øh, selvrensagelse internt i, i, i branchen. Og jeg synes jo også, det i forlængelse af det, Morten siger, at det er jo tankevækkende, at den eneste sådan meget markante kritik, der kom af vores tamildækning, det kom fra... Jeg ja, er ganske vist en tidligere journalist, men dengang dog. Så politiker, Uvelle man. jeg så ikke, at der var væsentlige ryster internt i i branchen, i forhold til den måde, vi dækkede det på. Øh, tro mig, det havde der været i dag. Altså, det, vi, vi havde, øh, havde optrådt i presslokken øh, nærmest hver anden søndag, og man ikke også, vi havde været i Q&A mm. mange gange. Og der er der altså, og det synes jeg, der bare, man skal man sig skal, man skal over, der er der kommet en, en vilje til at, at, at vende blikket indad i, i danske medier, som, som der nok ikke var dengang. Det, det er jeg enig i, og jeg kan huske... Øh, jeg tror, flin Flynn som var redaktør på Aktuelt, som det hed dengang, var vist den eneste, som var ude og faktisk satte sat, sat sin egen rapporter af sagen, da det begyndte at stå klart, hvad det var, vi, var, vi havde gang i. Det var vi så til gengæld også meget faret over. Men, men jeg vil sige, den anden side af det er jo, at pressen jo også er af samme grund, men den udvikling har været af svækket. Altså den, pressen i dag er jo, ja, pressen diskuterer sig selv, det er da dejligt, men samtidig er pressen som sådan jo svækket som faktor. Uh, og det kan man jo selvfølgelig godt have en, en, en, en diskussion om, og vi det er et gode. Uh, fordi på godt og ondt, så var pressen dengang, synes jeg, en større og, og, og vigtigere faktor i, i det politiske. I dag er det som om, at det er nemmere, som jeg var ind på før, for politikere og for den politiske klasse, at uh, bruge de remedier, man nu har til at splitte pressen, de, pressen er uh, på godt og ondt uh, en, en mindre faktor i dag, synes jeg. Og, og, og det, så siger jeg, at altså det Morten ikke må sige, fordi han har det partistillersforhold, han har, det er barnebrudsagen et eksklatant godt eksempel på, at det lykkes de dygtige spindere at splitte pressen. Ja, det vil jo så ikke... Jeg tror ikke, at vi alle sammen kan få at sige svaret fra Morten, men det er måske godt kunne tænke mig at høre, Morten, det er, jo så ligesom for ikke så lang tid siden gået fra at være journalist og mange år i sådan og så til at hoppe over på den anden side af bordet og så være den der står på skudlinjen for for journalisternes spørgsmål i stedet for selv at være den der affyrer dem altså hvordan oplever du du svarede at du kom lidt ind på det før men hvordan oplever du er det er det nemt at løbe om hjørnerne med journalister sådan generelt nu altså er der ja nej altså man kan sige at det afhænger hvem man møder ikke? altså hvis der er jo sådan nogle herrerkorset typer der stadigvæk render rundt så regner dem kan man da godt få en hård tur en gang imellem men det er hvis man kigger på det som, maskin, som maskineri, altså kiggen fra min lille øh, base og, mi, og mit spændorkester, så, så kan man da langt lettere i dag øh, maner øh, ved at spille på øh, i forskellige tonarter og på forskellige tangentinstrumenter, hvis jeg må blive i det billede. Ved at, ved at, ved, fordi der er så mange forskellige typer journalister, der er så meget online, der er så meget me, altså social media, så det er jo et meget, meget mere fragmenteret billede, og man kan komme meget, meget nemmere ud med sine ting, man skal bare være professionel og, og få smurt sit eget maskineri til det. Så ja, i den forstand er det, er det blevet meget, meget nemmere. Og så er der stadigvæk ved at hæve det. enkelte øer, hvor der lever rigtig dygtige journalister. Så, så det er jo omvendt heller ikke, hvis man først får alvor for, for, for fingrene i, i maskinen og får lavet noget forkert. Så synes jeg på den anden side ikke, det er blevet nemmere. Der er stadigvæk så mange flere, der også undersøger og gør ved. Så det er et, et facetteret, mange mangefacetteret billede, men det er overordnet set nemmere at slippe sted med ting. Ja. Tak fordi I kom. Morten Lykkegaard og Henrik Kvartrup, som også er min medvært, og det var alt for Q&A i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. I teknikken sad Kasper Isgaard.